Imnul al 56-lea Sfântului Simeonul Teolog cu prescripția Rugăciune de cerere și de mulțumire către Dumnezeu pentru cele întâmplate cu El, pentru cele pe care Dumnezeu i le-a dăruit în această viață. Doamne, dă-mă înțelegere, dă cunoaștere, învață-mă, Doamne, și pe mine să fac poruncile Tale. Chiar dacă am păcătuit ca om și mai presus de orice om, tu știi aceasta, dar prin mila ta până în adâncurile tale, Dumnezeu meu, ai avut milă de mine cel sărac și orfan în lume. Și ai făcut stăpâne ceea ce mai tu știi, despărțindu-mă milostive de tată și de frați, de rude și prieteni, de pământul nașterii mele, de casa mea strămoșească, părintească, scoțându-mă dintre ei ca dintr-un Egipt întunecos, ca adâncurile iadului, căci așa mi-ai dat mie smeritului tău rob, să gândești să vorbesc cu înțelegere despre aceste lucruri, luându-mă și ținându-mă cu mâna ta cea înfricoșătoare m-ai dus la Cel care ai binevoit să fie Părintele meu pe pământ, la se meu Evlaviosu, și m-ai aruncat la picioarele lui și în brațele lui. Aceasta este adevărata legătură dintre Părintele Duovnicest și el care învață pe om cum să se curățească de patim și, și ucenic. Această legătură prea dumnezeiască, unică, unică, depășește orice frumusețe și e un privilegiu enorm pentru cei care au fost nascuți duhovnicește, crescuți, purtați pe palme, în suflet, în rugăciune, în nevoință și în lor de către părinți duhovnicești. Este, este măreția Măreților și sunt foarte multe mărturii în tradiția bisericii între maestri, ucenici, părinți duhovnicești, avi enormi de, de, de sfinți și ucenicii lor care <coughs> la rândul lor au fost creatorii altor Sfinți fost părinții altora, așa într un într un continuu lanț de aur cum spune Simeon. Numește această această legătură e, a noastră cu sfinții, a sfinților între el, vorbește despre un lanț despre un lanț viu duhovnicesc, al sfinților, ale a legăturii dintre Sfinți, trei Sfinții de dinainte și Sfinții din prezent, legătură care merge până la Hristos, care merge până la treime. Și acela m-a adus la Părintele Tău Hristoas, al meu și la Tine prin Duhul, prin Duhul Sfânt. O treime, Dumnezeu meu, pe mine, care plângeam ca Fiul Cel destrăbălaț, ca Fiul Cel curvar, și cădeam la tine cuvinte, cum știi tu însuți că m-ai învățat și nu ai socotit lucrul nevrenic să mă numești fiu al, tău, fiu al tău. O gură nevrenică și buze tinate, o cuvânt al unei limbi sermane care nu știe să te laude, Doamne, să-ți mulțumească să grească binefacerile tale pe care le-ai făcut pentru mine orfanul și străinul, că sunt străin pe pământ, că cei ai tăi, sunt străini de lume, iar cerea ale tale și alor tăi ochi nu le pot vedea, limba nu le poate grăi, nici lumea nu le poate încăpea. De aceasta până lumea ne urăște, ne prigonește, ne bârfește, ne invidiază, bunește, când ne vede, să înțelegeți, sau când aude de bine, vorbindu-se de noi, și ne ucide și căzând în acestea, face toate împotriva noastră, iar noi, zmeriții robitei suntem, precum ai binevoit, tari în slăbiciuni, bogați în sărăcie, bucurându-ne în orice necaz, ca unii ce suntem în afara lumii. Noi, stăpâne, suntem cu tine, iar lumea are doar trupul nostru, sau vede doar trupul nostru. Se înșeală, deci, orbu care are doar puțin lut, fără să-l fi câștigat nici măcar pe acela, Căci la trâmbița de pe urmă, la judecata Domnului, când va veni Domnul, să jegevi și morții, îl va da înapoi precum ai făgăduit și pe acesta deveni domnicesc și atunci va avea drept câștigă împreună cu cei de un cuge cu el și cu orbii prieteni ai lumii, doar erelele sale.